Puc anunciar que hores d'ara només queden dos habitatges ocupats, dels quals un a les pròximes hores molt possiblement quedarà lliure i l'altre haurem de seguir-ho treballant, però en quedarà un. Eh? El, el resultat és, uh, és bo i és unes mesures que posarem en marxa en altres, en altres parts de la ciutat i que ben aviat en tindreu, en tindreu notícia. Aquestes famílies han marxat moltes. Uh, Crec que hi ha hagut alguna intervenció per part de l'entitat, Banc de Sabadell, i eh, però a través de la seva, del seu, del seu eh, servei social. No? Recordo com ho diuen ara ells, de l'atribució de pisos que té el banc. En tot cas, En tot cas el govern, els serveis socials, distingeixen perfectament entre el que és una ocupació social, d'algú que realment està en una situació complexa, de ocupacions com les que hi havia al carrer d'Alberes, que, doncs que fins i tot hi havia negoci al voltant de les ocupacions. Serem implacables, serem implacables. Buscarem i solucionarem aquest tipus d'actuacions que voregen, voregen no, són completament delictives i no són socials, en aquest cas. Sí, sí, sí, i no, no ho permetrem. Això no, no, no, A la ciutat ja ha una llei s'ha de complir. Bé? A la ciutat hi ha més blocs de pisos que estan en aquesta, en aquesta situació. El més, jo crec que el més sagnant i que tots coneixem és el del carrer Ramon Mandri. Crec que ja en parlarem un altre moment, però el carrer Ramon Bandri es prendrà mesures eh, al respecte.